Gara zian jozen, lehen ibila ibil aldea partitu da, Maria, be, medikoaz, gurekin... Partartzen dozuzuk aurten Gara zian jozen, zehiten dozuzuk. Be aurten egin handudut uh, kurrika, kirolari alazetarkaldi hori, abigaren aldea da, egiten dutala. Okasioan bat, holako hilabete uh, askimediatizatuak urria josa bezala, zer ustez horiek ondorioa badute gero uh, prebentzioan eta... Agian bai, agian bai, uh, emazteainiz, agian ez es dira haski urbiltzen uh, uh, depistaja horiek bus, bainan holako uh, ekitaldiek uh, agian uh, uh, motibatzen dituzte eta beldurrak eretipiaraazten, eduriko uh, beldurzen dira berbada erritasun orta, zedo zetratamendu uh, eta izaitena aldien eta uh, hola uh, informazioa banatuz, uh, pentsatzen dut laguntzen duela, bai, biziki. Hira bazi duzia? Ba, epistatzen Eta, pentsatzen zinutan? Beaz, hastapanean ez eta, eta enduzera, ba, ba, ba, bana, gero piskana piskana ikusten ginean haintzinen girela eta... Lauekin duzia elgarrekin ebilbide guzia? Bai, bai, bai, bai, gero, gu aina diztani joan gira haintzinen eta gero... gero. Eri batu gila. Kurtsapodita da, garazian hoz. Siendako, importantea zen parte hartzea? Ba e, a laike, sta, guilla, eta behar dugu susten gatu a laike. Ta, xadar, guisa, roxez, eta deja da, neskak guztiak ahoxez eta biziki deja. Eta boulagiko minbiziaren e inguruko, hori uh, ez tagetzuak badezua informazioa horren inguruan edo prebentzuaren -pre inguruan gauzak ikasten dituziet? Eskola adibidez? Na eskola nadebidez. Eta, hama txiko gantzuen. Ah, eta, be, uh, hala. Eta zibisa atuako. Eta mi eskaert, bihubasiak! Eskaert, haio! Berko duzu emazte bat formatu, e zuleleko hartzeko ezin urtean? Latsikitzen duzu leki, azuretako! Ah be, zertako ez ni placerikin... Baena nagoen horretan, norkmalkin eskaek lasteraiteko, lasteraiteen dute eta... eta gizonek dute laguntzaile postoak zen, eta egia da, hori de aharua dela, kurtsa guzzian, bakarrik gizonak dira eta... Polita da, polita da, ez da ezpada gure gure bizian hola beti, hain itzietan, bat eki gu nola ediren lanian mazteak eta hor, beha puzkabat, trukatzea, lekuen trukatzea polita da ere. Bon, Mari, hatsalartzen aiz zira, nola? Afon hain duzu? Bai, bai, afon. Afon plus afon ez inuen. Bon, laugajan arribatu zira? Bon, nola, nola sainitu duzu gure hastaketago. Zairazen, egin duduk e, aldutana eta laugajena finizan, finitzen dut Hainzinean, e, ni baino azkar jagoak dira eta ara, untza La pinak bezala haitzinen haitzinen, argi, argi Ezta lehen aldea parte hartzen dut Emen? Ez, entzatzen dut, urtero egitea, zenta, ara, hatsamatzen dut e, Koze puxin koza inpartanta Entzatzen en niz egitea urtero E justu, zaitetek? Diferente da, gero lasterka isri leik, diakinez gara si anjoz de la, holako kauša batzen dako de hori buruan duzu lasterka isri leik edo bate? Bai, spainzatzen duzu zertako lasterka isri leik, bai bai. Ahindak emaiten du pishkatu da? Ah, ahor nintzen, bai, uri gati eke. Ba, emiliuska eta pustai